Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhimli Allahın adıyla Və səməi dəti l-buruc And olsun bürclü göyə Və yəvməl And olsun vədə verilmiş günə. Və Wa And olsun şahidli edənə və edilənə. O tilə olsun Xəndəy kənarında yığışanlar. Ən-nəri dətil vəqud Odunla alışdırılmış xəndək İzhüm ələyhə qüğud Onlar o xəndəyin qırağında oturub Və hüm ələ mə yəfəlunə bilmü'minənə şühud Möminlərə özverdikləri işkəncələrə şahidli edirdilər. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Kafirlər onlardan yalnız qüdrətli, tərifə layiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. Əlləzî ləhū mülkü səməvəti vəl-ərd, və alə kulli şəyin şəhid. Halbuki göylerde və yerdə mütləq hakimiyyət ona məxsustur. Allah her şəyə şahiddir. İəينəəən müؤəə müؤəti sunَّləm يətu buufəəهُ ذbu جəənəۋəهُ ذبxəri. Oçəslər ki müömin çi vəqadınları yandırmaqla Sonra da tövbə etməmişlər. Onlara cəhənnəm əzabı və onları yandırıb yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır. İnnəl-ləzīnə əmənu və amilu s-salihəti ləhum cənnətun min təhti həl-ənhər, zəlikəl Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları vardır. Bu böyük müəffəbiyyətdir. İnne batə şərbikə ləşdid. Doğrudan da Rəbbinin günahkarları yopalaması çox şiddətlidir. İnnehu huve yubedi'u ve yu'id Hakikaten o her şeyi ilçin yaradır Ve onu yeniden berpa edir Ve huvel gafurul Bağışlayan da, seven de odur Zül arşil mecid Ərşin sahibidir, şan-şöhrətlidir. Fə'alun lima yürid İstədiyini edəndir. Həl ətəkə hədəsül cünud Qoşunlar haqqında əhvalat sənə çatıbmı? Fir'auna və səmud dirom və səmud qoşunlarını. Bəlillezinin kəfru Xeyr. Küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadılar. Vallahu Allah onları arxadan əhatə etmişdir. Bəl hūa Qur'anun məjid. Bəli. Bu şanlı Qurandır. Fī lawḥin mahfūz. O, mühafizə edilən lövhədadır.